Hola, Mariana, què tal? Com estàs? Molt bé, Mateu, i tu? Molt bé, estupendament. Com ha anat aquesta setmana? Molt bé. Sí, calor, eh? Ai, no me'n no me parlis, no me'n parlis. Mare del Tano, quin no Tano. No me'n parlis, quan era gitano. Mare, diu, eh, jo no sé com ho aguanteu a casa. Teniu aire acondicionat o...? No, no. No, eh? No, no, no. Ventilador? Sí. Aire, o sigui, ai, vull dir, corrent d'aire a finestra? Sí, sí, hi ja ha. Teniu mosquitera? No. Us molt els mosquits? No. Tampoc? No. Això és que teniu sang de merda. <laughs> és que ja soc dolça, eh, <laughs> A mi em piquen tots els mosquits perquè, clar, porto el Disney a la sang. Bé, avui... <laughs> avui tinc una pregunta que m'acabo de trobar a la màniga perquè t'he vist entrar amb aquest vestit tan xulo. I sobretot m'he fixat amb les teves ulleres sí? i he pensat, vale, ella porta ulleres, per tant li preguntaràs... Ulleres? És a dir, clar, no, no com... Ulleres o lentilles? Buà. Aquesta és la pregunta, però... Anem a fer si, a, pels externs. No per tu portar, sinó pels externs, perquè jo no porto ulleres, per tant no porto lentilles. Per tant, la pregunta no és amb què estàs més còmoda amb ulleres o lentilles. Vale. Què t'agrada més en la gent? O sigui, què t'agrada més en la gent? No amb tu, sinó en la gent de fora. O sigui, veure-li la cara o veure-li la cara amb ulleres. Correcte. Que fàcil que ho fas, eh? Jo, ja, ja que... O sigui, ulleres o, o, o no ulleres. Definitiva, ah. perquè... Ulleres No m'ho diguis Jo també M'agrada, m'agrada Ja ho sabies tu això Clar Molt bé, molt bé Doncs sí, sempre he pensat que les persones amb ulleres són sexis saps? no sé tu, no, tu també? O... no, no m'ho he plantejat mai eh? és igual, eh? simplement sí. has apostat i has guanyat sí. doncs sí, no sé, i a més amb aquestes ulleres actuals abans abans les ulleres eren feos, fees, d'aquí els insults i el bullying yeah, però el ara, sí, però perquè eren culs d'agot aquestes... yeah. però ara? Hòstia, ara tot és no, tan estètic sí. i els complements hi gent, Alberto Romero uh -huh. porta ulleres sense vidre és estètica. és què perquè T'ho juro. És perquè té el nas tan gros que estèticament, si portes ulleres, yeah, la mirada va... Cal... Yeah. És així, és així, eh? Però això no sé si li va dir algú o ell s'ho ha vist. Ja l'hi regalo, perquè jo... Ara, més a l'estiu... Bueno, sues... En calor, aquí, és horrible. Clar. No t'agrada portar ulleres, a tu? No. Prefereixes les lentilles? Bueno, prefereixo... No res, clar, operar-te. Sí. Ho has pensat, en operar-te? Sí, sí. I què? Penseu que... Ho faràs, si no? t'operes, no. ja, però si t'operes i llavors tens fills, et pot tornar a sortir. I llavors no sé m'estàs dient que vols tenir fills aviat? No, no, no, no. ja estic dient bueno, que ja sí, quan segur que jo tinc fills ja m'ho pararé. Per tant, vols tenir fills. Atenció no, que hem si canviat el por. tema, hem canviat el rumb de la conversa dels ulls als fills. Està bé, això. M bueno, Joanet, ja ens explicaràs com va el tema. Sí, no, no, no. Però sí, si sí, no està clar, el ser mare, llavors, com que et canvia tot el tema d'allò, pot tornar a afectar. Molt sí. bé, doncs cal tenir un en compte, perquè, clar, quan val una operació d'aquestes? Ara no tinc idea. Bé, pasta, Però, no? no? Tu tens segur. el carnet jove? Sí. Doncs hi ha un descomptes. Ah, sí? Dos por uno. Dos Ui. ojos por uno. No sé, no sé. Però jo recordo veure el bàleg vale aquell, que ara ja no ja ha existir, aquest vale dels carnets, que jo quan tenia la, sí. quan la, tenia la teva edat hi havia uns, uns folletons que anaves a la caixa a buscar lo i ha ja, operació de no sé què, hipermetropia, no sé què, dos per uno. Què oh, dius? O descompte, mira tu, mira tu, Mariona. Ui, però clar, això caduca, que no ets jove. Clar, a veure, si vols tenir els fills 25, nec. et sortir a compte. Si vols tenir els fills amb 35, ja mm. no jove. Per això tinc els fills d'hora. Si és que tot és positiu. Tenir fills d'hora és positiu. Famílies, dones, homes... Tigueu fills. Espavileu, home, que a Catalunya s'han de portar catalans. Bé. Um... Què has fet aquesta setmana? Jo, que... Va, t'explico jo va, meu, la meva aventura i a més ja ho enllaço amb el que et volia explicar avui d'acord Molt bé I és que aquesta setmana, bé, bueno, he fet diverses coses però una d'elles uh... bueno, t'explico diverses coses, ràpid uh, Estem a tope amb el teu concert, tia Sí? A mi m'encanta aquest format Alteuconsert.com I, I si vols un concert a casa teva i ara aquí falca publicitària eh? <laughs> un concert a casa teva, tenir un sopar, una celebració un dinar, el que sigui Venim, jo i la Mar, us fem un concertasso allà dels minuts que, que requereixi. Si aneu a la web ja ho veureu. I, i, i està molt bé, la gent li està flipant. Hem sortit al Rajocet, al Rubí TV, al Nació Digital i la gent ens està trucant perquè vol gaudir d'una experiència única, és diferenciadora Clar. i aquells a qui us agrada la música us agrada passar una bona estona amb la vostra família i voleu um, tenir una experiència diferent, doncs escolta un concert a casa, música en directe i, i us fem viatjar a través de les històries d'aquestes cançons estupendes no, no xulíssim, i més a, jo... a més podeu triar el repertori ah. us, una us passem una llista amb tot de temes que ja sabem i la gent pot escollir el repertori Veus? i llavors encara més personalitzat i en hem fet bastants aquesta setmana i estic molt content perquè, xulo, perquè molt està ben. funcionant i molt content sí, sí. molt bé I llavors també vaig fer un i això ho enllasollar ja amb el que et volia explicar uh -huh. vaig fer un bolo de 30è aniversari sí. de les Olpíades a Barcelona Tomà a l'Ajuntament de Barcelona toma uns discursos de la de Colau Uf. del Miquel Iceta, Seta eh? del, del com es diu? Pere Aragonès. Pere es diu? Sí. Pere Aragonès, el president. Tots, estan tots. Hi havia el mariscal del dibuixant Toma. del Covid. Vam fer un... Bueno, ara t'explicaré. Es diu Covid. Es diu Covid. Bueno, es diu Covid. COVID? COVID. COVID, bueno. COVID com el Covid Brian, però amb vi. Oh. El cel sí, el Covid Brian. Um, doncs, tot una festassa. Però una festassa... Quin honor, no, Mateu? Que, Totalment, un honor. Vaig tocar amb la Bet Rodergues, que em va trucar, ell em va passar el bolo, mm -hmm. va passar la feina, i vaig tocar també a en Jofre Verdagí. Ells dos... Bé, bueno, el Jofre Verdagí era l'encarregat de la direcció musical del projecte i es va encarregar de fer el tema Amigos para sempre". Mm -hmm. Va encarregar un arranjament al quartet Brossa Uh, un quartet de corda estupendo que també no havia tocat mai amb ells i va ser un plaer i van fer l'arranjament per quatre cordes i el piano, i no les dues veus la Bet i en Jofre Verdagí vale. uh, i va estar estupendo un tema ah, un vaig tocar una cançó i aquí entra l'explicació d'avui que és el bolo dels esdeveniments <ríe> i o eventos i o events, que també ja em rica la cara de la gent que diu events, bueno, a veure, conec a molta gent que diu events, em rica la però cara. Events, events, events. events què vol dir events? digues evento o esdeveniment, ja sé que esdeveniment és molt llarg yeah, és veritat, i s'atrava la llengua. però events? <laughs> que events, que events. events. sembla events bueno, sí, és raro, però, però bueno, molta gent ho diu i més quan són castellanoparlants no? i volen parlar en català diuen un event, bueno, tinc un event bueno. Tinc una vent. I vent, amb un glasses vent. En fi, total, com l'esdeveniment de, de privat. Va, hi, ha eh? vari, hi ha diverses coses, perquè aquest, per exemple, bueno, de privat no tenia res perquè l'administració pública absoluta, o sigui, Ajuntament Ajuntament de Barcelona, Generalitat, yeah. etcètera. Vull dir, però és privat, o sigui, no podia anar-hi tot. Bueno, no sé com anava, perquè hi havia gent convidada, però no... És igual, és ja, un esdeveniment. Jo no, allà, ja, no és un concert que organitzis tu com la Rosalia que lloga al Palau i obre entrades. No, allà no, hi havia, ah. no es compraven entrades. Allà havia, És un esdeveniment privat. Ara, pot ser que els diners per pagar aquest esdeveniment siguin públics, com aquest cas, o sigui una empresa privada. Vale? Ah. Però la diferència entre bolo del Festa Major, que vam veure, que és un típic concert, entrades, tal, eh, o concert de festival, això és un tipus de bolo, i el bolo de l'esdeveniment és un altre tipus de bolo, d'acord? ¿vale? Vale. El de festa major, festival, concert habitual, concert convencional, etc., és tu vas amb el teu grup, toques un repertori, normalment hora i mitja, dues hores, potser una hora, um, la gent ve, t'escolta, t'aplaudeix, expliques les teves històries i cap a casa. Vale. Però el bolo de l'esdeveniment, t'explicaré sis punts. Vale. Um, el, primer tu, el primer punt és... La logística, l'espera, volia dir. L'espera in situ, o sigui, lo que passa in situ, de les hores que et passes allà en el volo. La segona és la logística d'arribada i de sortida. El tercer punt és eh, què has de tocar. No? Què toquem, ara parlarem. El quart són protocols, el cinquè és i tu quan sopes, i el sisè <risos> són els preus de contractació. Vale? Va, Comencem. Eh? El, el, el primer punt que és poca estona de tocar, i molta d'esperar. Què passa amb aquests yeah. esdeveniments? A mi em van citar, i poso com exemple aquest de, la, de les Olimpiades, mm -hmm. el 30è aniversari, em van citar a les 5 la de la tarda sí. per fer les proves de so, Um, per fer les proves de so a les 5, jo no sabia quant temps tenien, però allà tot va on time tot va, ah. hi ha una perso un personal allà molt rigorós que no podem passar-nos ni 10 minuts i si ens passem ja anem de pressa sempre yeah. passen coses, yeah. ja ho saps tu amb teatre sí. que passa alguna cosa, hem denredar cosetes i sempre anem de cul però s'ha de tenir molt controlat ah. val? llavors jo arribo a les 5 fem les proves de so i el bolo està previst que comenci a les 8 d'acord vale. Vale? doncs no va començar fins les 9. Què dius? Les 9, 3 quarts de 9 les 9, sí, sí. Així va ser. Per què? Bueno, doncs perquè els polítics van arribar tard. Bueno, sí. Que raro. Sí, podia saber. Saps què vull dir? Llavors, ja és una hora més d'espera. Ja és una hora més de yeah. pàrquing que he de pagar jo. Yeah. Um, D'acord. Estàs allà, vas a fer les proves i llavors ja... I, I això, ja et dic, era citació a les 5 i volo a les 8 però això és, això és tope de guai. Tres hores, dius-ho, oh, tope de guai. Yeah. Perquè ja t'estàs una hora i mitja provant, escolta, doncs ja acabo hora i mitja, Toco. que ja et diré que la prova de sòria una cançó, eh? Vull dir que... Ah, hi ha una hora i mitja per una cançó? Clar, i potser és mitja hora només, <ríe> saps? Llavors, bueno, eh, en qualsevol cas, yeah. altres esdeveniments d'aquest tipus, hi ha proves més estona, normalment les proves, doncs això, hora i mitja, com a molt. Yeah. Um, però llavors passa que et citen en una hora i toques super tard. i tot això són hores d'espera. Simplement espera. I s'acostuma a dir que el, el bolo d'esdeveniment, el músic espera més, que no pas toca. Perquè no és com l'habitual, habitual que sí que hi ha proves de so, però normalment, si no és com volus d'aquests de festa major que hi ha tres grups per davant i esdevenir les quatre a provar i fins oh, a les tres del matí quecos no, que. Costo... que... Passa el mateix, llavors, eh? que t'has d'esperar molta estona. Si és un concert d'un festival que només toques tu, doncs vas, proves, sopes, yeah. cap d'una estona, doncs ja comença tot. Vale? Llavors són com moltes hores perdudes, no? Bueno, clar, porta't Perquè... a l'ordinador. No? Ui, em posaria nerviosa. És feina. Bueno, és, és el modus vivendi, una mica. Yeah. Llavors, d'aquí neix la sociabilització del músic i l'artista que diuen que som tan socials i tal. Bueno, jo em porto un llibre, me'n vaig llegir. <laughs> Sí, llavors es confonen les coses Estem treballant, no estem de parrandes yeah. I clar, quan té tantes hores I camerino, i begudes I sopar, i una copa de vi Etc, In... etc, llavors es mesclan coses I el món de l'artisteo Ja en parlarem un altre dia <laughs> No. Uh, segon punt, logística d'arribada i de sortia Clar, Ajuntament de Barcelona, Plaça Sant Jaume Buà. A patada penya Buà. Google Maps que et fana fa per carrers Que estan tallats clar. perquè els han sortit De la patata tallar doncs, bueno, doncs, Arriba a la Plaça Sant Jaume Uf, I que no et posin una multa, I que no una multa perquè, clar, Avui, sí, clar. a contradirecció, però és només un trosset I si hi ha una càmera o hi ha una pilona saps? Que només poden passar els veïns La mare que els va parir a puta Barcelona Que no, quin, no vull anar més oh, quin ja. pal, no m'agrada gens mi tampoc oh. oh. més, clar havia de portar el piano. Que dius, si no porto el piano, aparco el Camp Nou i agafo... No tenien un piano. Un, agafo una moto, un taxi, clar. un metro o el que jo vulgui. Clar. Doncs pues no, havia de portar jo el meu teclat. Normalment, he de dir, que els esdeveniments d'alta gamma i ja et posen un piano. Home, però si però pensava clar, a l'Ajuntament, al trentè universari, no ja, sé què, eh? Això pensava jo, doncs pues no. Al Saló de Cent de l'Ajuntament no hi cabia un piano. No sabien com fotre-li. I van ah. dir, bueno, que porti un tecladillo. I ja està. Vale. En fin arribada, tot tallat, arribo i... A veure, no es culpa de ningú, però jo vaig preguntar. Uh -huh. Escolta, podré entrar bé? Sí, sí, t'estàs apuntat a la llista i et veuran amb el, amb el teclat i et deixaran passar. Mentira. O sigui, mentida. Arribes allà, el primer que em diu la, la dona de l'empresa d'esdeveniments, tu, tu qui ets? Què fas aquí i què fots amb el cotxe aquí a la plaça de Sant Jaume? Al mig. Jo, mira, sóc el i vinc a tocar. Ja, però per qui no pots entrar? És d'entrar per darrere. I dic, ja, però, però és que no m'ho han dit. Ja et comença a abordar, oh. saps? primera. Ja, ja vol ja entres i hi ha ja, el guàrdia urbano. Una altra vegada la mateixa explicació. Puges cap a... Bé, d'acord? Ai, ai, ai. Això és la, la logística d'arribada en certs esdeveniments, que les entrades tenen uns, uns protocols ja. i unes i més quan són aquests ajuntaments i, ets, i aquestes clar, coses clar. tan totxes no? I la sortida igual. Clar, aquest aquest esdeveniment jo vaig fer el meu volo però quan va acabar el meu volo n'hi havia un altre al balcó de l'ajuntament amb tota la gent a la plaça de Sant ah. Joan, que sortia per TV3, de fet. Era el que sortia a TV3. Vale. El meu era com més privat i no va sortir. Però a la partir de les 10 de la nit sortia a TV3. Clar, jo vaig entrar Uau. per la porta principal. Doncs pues no vaig poder sortir per la porta principal. Però és que el bo, és que a mi ningú va dir per on havia de sortir. Em vaig haver d'espavilar a preguntar un dels tècnics «Perdona, per on puc sortir?». I diu, ostres, no ho sé, però m'enganxes que vaig a sopar, per tant, estem els dos liats. Els dos hem de sortir, per tant, ajudem-nos. Vale. <ríe> pues vam anar a buscar un guàrdia urbano de l'Ajuntament, d'aquells que vés a saber d'on els trobes. Perdona, però on podem sortir? Ah, per aquí. Ah, però és la sortida d'emergència i potser està connectada amb una alarma i tal. I bueno, va mirar, no, no, no estarà connectada. Si ha tanta gent, és què? Va, bueno, la juguem. Sortim per la, per la porta d'emergència de darrere <ríe> i, per sort, no estava no connectada. <ríe> hem poden sortir per darrere... Ai, I, i la logística que vol va ser que jo, clar, busca parkings, places en Jaume. el i, no ha cap. I on vas a aparcar? Al Saba de la Catedral, que està a 7 minuts caminant. Ulo, la Catedral, 7 minuts Ula, sí, caminants, estic... caminant sense persones. Sense persones a la plaça Sant Jaume, vull dir, i pel camí. Sí, sí. I sense un teclat i una banqueta i unes potes. Em vaig deixar, bueno, cangranada a la mà. Vaig haver de parar set vegades. Van ser els set minuts més llargs de la meva vida. Perquè vaig anar a la plaça Sant Jaume. Al pàrquing s'ha va amb el teclat. Total que una dona americana... No, era australiana. Una parella de, de dones em venen. Do you need some help? You already... Please, Saps? Please, be my friend. Perquè em van ajudar, tia. Em van, Ai, em van... molt macos. Sí. Eh, però, home però és que el taclat pesa eh? collons pesa bé, clar, tot. Eh, llavors bueno la logística que bolo no va ser la més còmoda a vegades no és així eh? vegades, per exemple els bolo de Candlelight no són, no són aquest tipus d'esdeveniments i són els millors jo clar. arribo, jo sé que he a un lloc aparco o al pàrquing o el que sigui vaig a peu perquè ja tinc el piano allà amb el meu maletí, amb el meu traje provo de, i marxo Adiós. sense piano i és molt més còmoda. però bueno, en aquest cas doncs eh, tocava això Tercer punt. S'ha de tocar un tema específic sense assajar? Doncs en aquest cas sí. En aquest cas era, vale, hem de tocar l'Amigos per a sempre, mm -hmm. et passo l'àudio, escolta-te'l, toca'l, i a partitura? No, vas d'oïda. Um, oh. vale. uh, tocaré igual, assajem? No, anem a les proves. Què dius? Bé, bueno, jo sóc professional i penso, perfecte, perquè sí. menys gasto, o sigui, Clar. no hauré d'anar un lloc a assajar, Clar, no sé què no. Sé. a les proves, tindrem temps, jo, oh, perfecte. Anem allà i assajem, vale, per sort... Aquell esdeveniment pues, eren tots gens professionals i va, clar, ja va i tot, sonar. Clar. Va ser simplement fer 3, 4, 5 passes tots junts per, per, per uh, engan... ajustar, no? Sí, perquè tots sonéssim together, saps? Yeah. In the pocket que se'n diu. Vale. Em... In the pocket. Exacte. Hi ha vegades que has de tocar més temes eh, o, o, o simplement et contracten a tu pels teus temes. Yeah. I toques els teus. Llavors, pues, bueno, cada esdeveniment és concret. O, o, o et demanen una cosa concreta, no? Volem aquesta cançó, però que hi digui una lletra que no sé què, i, o aquesta cançó i al mig pararàs, farem un discurs i després segueixes... Yeah. Bueno, pot ser tot, yeah. tot. que tu vulguis imaginar. Clar, clar, clar. Vale. Quart, protocols. Ui, protocols. Bueno, aquí hi ha una llista que és protocols polítics, perquè o sigui, terrible. <ríe> terrible. Mariona, Tu saps el despilfarro que hi ha en personal? Sí, eh? O sigui, eh? evento, event o esdeveniment que vaig fer, o sigui, em, em, va, em va frustrar veure quants diners es gastaven, que dius, t'estan donant feina, sí, vale, està, està bé, estan donant feina, I després parlem dels preus, estan donant feina, però... Però tanta gent... Tio, però és que el d'un mindundi cobra més que jo. Yeah. I què fa aquest senyor o senyora? Aguantar una carpeta a l'assessor del president? Què dius? Per exemple, per dir alguna Bueno, bestialitats. Bestialitats. Que jo ara parlo un genèric i en el fons no sé la feina que fan i tot, però em va jo vaig pensar, Tiu, si això fos un esdeveniment privat i fos la meva empresa, o sigui, no na... a l'igual pago tots aquests sous. Amb yeah. menys gent fa el mateix, eh? En menys, eh? Segur, segur. Però clar, el president necessita vuit segurates. Necessita l'assessor de no sé què. El no sé què, no sé què. I cada... I allà on va president, van tots aquests, doncs tu diràs... I llavors que... els tots aquests necessiten uns aetes no, que els hi sí, no sé què, no? I el taxista i el no sé què. I entre cametes, per dir-ho així, que són mm -hmm. els passadissos, allà hi havia 30 persones i estressats tots. Els els segurates, el, el de l'empresa d'esdeveniments que organitzava, que eren dos o tres. Els tècnics de so eren set o vuit. Al perquè hi havia el, el càmera, el d'audiovisual, el del so, el del no tots, sé què, eh, la, el eh. muntador, els uns tots. Els músics, estàvem allà. Uh, bueno, un, però era ample aquest espai? Era un passadís i llavors anava la, a la cambra on, on es debaten les coses de la O sigui, hi ha la cambra de debat, que no sí. coneix, diu, i llavors un passadís res, un passadís petit per molt estret i curt diguem-ho yeah. curt i llavors hi ha ja el saló de 100 doncs pues en aquest tros curt, clar, era l'entrada de tot i allà s'amuntava tothom i, claro, claro, claro. i personalitats i gent del desto i no t'acostis massa tal? Ai, ai, ai. llavors, per exemple, esdeveniments també pot ser un casament no? També ser, és un esdeveniment on et demanen cançons específics dalt, i l'inclos aquí i, I per què ho he inclòs? Per, per l'abastimenta. En aquest tipus d'esdeveniments, casaments, eh, uh -huh. l'esdeveniment aquest de, de l'Ajuntament o altres esdeveniments corporatius, no pots anar tirat. Ah, no, clar, clar, clar. O sigui, no. O sigui, anar no. de puntó en blanc. Bueno, no has d'anar com un casament, no, però sí que però... has d'anar elegant. Clar. Vale? I igual que vas a un casament si vas a treballar, has d'anar elegant. Eh? No és que, bueno, si ets el restaurador i vas negre i tot... Vale. Músics, com anàvem? Negres per tocar negres. Però per estar perllà tampoc pots anar de qualsevol manera. Ja. Hi ha gent que hi va, eh? I molts artistes és igual. Però jo penso que... Ostres, no Però sé. La imatge al final també... Hi ha com un, un algo, no? Que, ja. que no pots... Bueno, no sé. I, I això es nota. Hi ha con uns protocols no escrits que, que et demana doncs una Tot. vestimenta i un, i un posat. Que de fet, ja vam, els desdepeniments ja van ficar una, una empresa de maquillatge on passàvem perquè ens ah, sí, maquillessin eh? per sortir. Sí, sí, sí. Bueno, més que res, que també hi havia focus, hi havia la tele, i bueno, hi ha ja, tot ja. inputs que fan que, doncs, maquillat millor. Vale. Um, més protocols. als esdeveniments corporatius, per exemple, uh -huh. si ets un artista, normalment ni cap convidat de l'esdeveniment et pot veure, fins que en el moment que toques. Perquè és una sorpresa acostuma a ser. Ah, vale. Acostuma a ser una sorpresa perquè tu ets l'artista, ets a la festa, ets no sé què, no et poden veure i menys disfressat, quarnit o el que sigui. Yeah. Um, I ja està. En aquest cas de l'Ajuntament doncs no passava res perquè, però bueno, eres tu qui no veies els polítics fins a última hora, per tant, yeah. ells no et veien a tu tampoc. No? Però en, en, en, sobretot en corporatius ni se t'acudeixi pujar a l'escenari quan els convidats ja estan a les taules. O ja. ja estan asseguts al lloc. No pots. Ara ja està. Ja, ja han entrat amagat, ¿vale? És un dels protocols. És clar, clar, clar. I un altre dels protocols no escriges no pots demanar menjar. O si sigui, el menjar es negocia abans. I si has negociat un catering i un sopar, ja t'el portaran. Clar. I si no no el demanis. No posa, "Ei, perdona, que puc menjar una mica de això que us obri?" <ríe> <ríe> <ríe> això passa en múltiples casaments que tu estàs allà tocant clar. en el mateix espai on la gent està menjant al és, eh, si veus un músic que fos la grapa allà, bueno, potser té molta confiança, o està convidat també, clar. o què sé, però jo, o sigui, és una cosa no escrit, jo mai ho faig. O ho demano perquè jo he fet el contacte, o abans de venir, escolta, tindrem clar, dietes clar. o els de... Sí, no, no és què, el que sigui. D'acord? Vale? Clar. Vale, cinquè punt. A tot això, mm -hmm. jo entro a les 5, toco a les nou, mm -hmm. acabo a les deu, i, i agafo el cotxe a les 11. Clar. Quan sopo? Mm. Bona ah? pregunta. D'acord. Vale. Doncs, vam, vam, tocar a, vam fer les proves a les 5 sí. i vam acabar a les 6 i mitja, Posa, perquè vam anar amb retard, també, jo també vaig arribar tard perquè el Google m'enviava cuenca per bueno, anar clar, a aparcar. que segur que vas fotre de voltes. O sigui, vaig arribar bé. Vaig deixar el piano a les 5 menys 10 <coughs> l'Ajuntament i llavors <coughs> vaig tornar a les 5 i mitja. O sigui, vaig anar a aparcar, vaig tard vale. mitja hora. Um, llavors vam provar i a dos quarts de set més o menys ja estàvem, i a les set me'n vaig anar a comprar un vaig baixar me'n comprar un entrepà i vaig menjar a les set bueno, si ets british o francès doncs pues ja has sopat bueno, tu... jo també, eh? jo, ja vaig... fa... ah, jo ja sopo ja està, què va passar? que jo vaig anar a la meva bocata 10 pavos que em vaig gastar a la plaça d'en Jaume amb un pans en company de merda yeah, basura yeah. i arribo allà i, i, em, i em diuen bueno, però ara portaran càtering no? jo, la mare que els va parir o sigui, acabo de fer el primo perquè <ríe> per què ningú no m'ha avisat m'he estat 10 pavos i ara portaran un càtering no fa molta ràbia. ràbia llavors què has de fer? Esperar-te si porten càtering i arribaran a les 11 de la nit i no jalaràs i si ja. és entre setmana està tot tancat i ara arribes a casa sense sopar Clar. logístiques complicades logístiques. Eh? i van portar càtering o no? Pues al final jo no vaig veure pues mira bé sí, que allò fer. que vaig tenir saps? Vull dir, jo no vaig veure, no sé si estava en alguna altra part però jo allà no vaig veure Va, i l'últim punt ja per acabar els preus de contractació molt interessant, mm -hmm. no? quant et paguen a tu mateix per tocar un Una tema consell. a l'Ajuntament de Barcelona bé, ara us diré que potser per la gent no habitual, habituada al sector pensareu, bueno, per un tema poc, no? perquè clar, vas, toques i marxes ja, però és pràcticament el mateix pràcticament la mateixa feina i dic pràcticament perquè no és veritat però és pràcticament la mateixa feina anar i tocar un tema mm? que anar i tocar-ne cinc o inclús tocar-ne deu yeah. sí? perquè estic allà evidentment és diferent feina si tu has d'estudiar de nou, si tu has de preparar okay. si ho has d'assajar, perquè no clar pensa que un tema no vam fer saig deu temes hauríem d'haver fet un assaig okay. com a mínim llavors ja això sí que incrementaria el preu de hores de dedicació però clar un tema implica un estudi previ, que potser és més poc, però implica el, el dia in situ del bolo, és la mateixa estona. Clar, clar. És pràcticament la mateixa estona. Anar, esperar-te, provar, tocar i marxar quan pots. Clar, Llavors, eh, in... vale. um, a mi quan em van pagar? 300 euros. Dius, ah, doncs pues molt bé. Bueno, em, van em van dir, ja ha 300 euros... I jo vaig dir, escolta, aquest esdeveniment... Això és molt top. Jo yeah. ja sé com van els d'esto. Mínim tant. Mínim 400. Perquè, a més a més, haurem de fer un assaig. M'hauria de desplaçar. Claro. De... dir, no, no, no hi ha assaig. Dic, vale. Ok, 300. D'aquests 300 em vaig comprar el sopar. Hmm. Vaig pagar 30 euros de pàrquing. Toma, yeah. eh, ja. Llavors ja, coment... ja són 260 euros. Sí. Vale? Eh, Bé, bueno, ja és diferent. Ja no La benzina que és... va allà. La vagina d'allò, que si compta són uns 10 euros... Ja són 250. 250. Bueno, anar baixant. És això. Yeah. Um, està ben pagat? Sí. Perquè, bueno, un, no és el que dic, una jornada. Un tema, una jornada, 100 sí. euros, doncs pues, és un bon sou del que habitualment a Catalunya es respira. Normalment els músics Catalunya depèn del volo si són... Bueno, però hi de tot, eh? Hi els que cobren 50, eh, els que no cobren res, yeah. perquè ho fan a promoció, i els que cobren eh, 2.000. No, no, clar, hi ha tot el, ah, el... el ventall. Home, hi ha tot el ventall, perquè va, catxet, això. El que passa és que a mi no em van deixar, sí. Com a autònom, la llei dels autònoms diu que ets lliure de sou i d'horari. Sí. Doncs pues, és mentira. Mentira. Mentira. Et diuen, I això, <laughs> lo coges o lo dejes. Ara, si tu li demanes, si l'empresa esdeveniment, li diu, vull aquest artista, vale? vull aquest diferent, famós, no? o vull aquesta cantant, yeah. aquesta, aquesta cantant era, vale, jo cobro tant. Lo tomas o lo dejas, clar. no? Llavors negocies, eh? evidentment, eh? com a organitzador intent que també negocien, no ho sé. Però tu et penses que els cantants que estaven allà a primera fila cobraven el mateix que jo? Ja, yeah, no. Ni de fallo, o sigui, ni de fallo. estem parlant de sous de a, a partir de 1.500. Toma, yeah. Per una cançó, també, eh? Ja, yeah, ja. Yeah. I per, per les mateixes hores. O... No? les mateixes hores, el mateix estudi i tal. Yeah. Bueno, clar, però no ho discutiré perquè són catxets i cadascú s'ha creat la seva vida professional i la carrera pues a l'igual si tu vas a un psicòleg X et costarà mil euros l'hora potser sí, sí. si vas a un altre et costarà 40 bueno, pues, però sí, sí. per què? Pues perquè un té un renom ha fet no sé què, total, no total. Gaire, el que sigui no? doncs és el mateix amb, llavors clar quan hi ha la tele hi ha, si hi ha tele i surts per TV3 això ja puja el catxet perquè drets d'imatge no sé quan no sé bueno aquí ja no hi entro perquè no controlo massa allò de drets d'imatge però sí que sé que quan són bueno si són anuncis segur els anuncis de la tele es paguen superbé paguen sous molt alts però hi ha com convenis que són com equitatius dintre del, de la multitud de la gent normal yeah. saps? si jo faig un anunci a mi també em pagaran bé ja yeah. d'acord vale? Amb, amb, amb un concert no, a mi em poden dir, yeah, yeah, dir yeah, yeah. és el és... que vale, hi ha, saps? i llavors els preus això són els preus d'artista i llavors els preus d'esdeveniment que és el que et deia tu saps la de pasta que s'ha deixat, deixat l'Ajuntament de Barcelona en fer aquest o Si sigui, no ho sé, és que no, tinc ni idea. és que no en tinc ni idea però jo sé que jo, jo toco a projectes que cobro 250 euros i uh -huh per fer totes aquestes hores, un repertori d'una hora o més, 250 euros al músic amb, uh, i has de ser autònom, eh? Has de yeah. factura, no et contracten, eh? Yeah. Això, aquesta és l'altra, vine aquí a aquesta hora, toca això però fes-me una, fes una factura. Bueno, um, en certes ocasions jo també ho he demanat. Yeah. Quan jo... No, legalment no és, no, o sigui, però tot el, o sigui tots els autònoms treballen així, o sigui, sí. és, és molt difícil... Bueno, sí, tens les teves tarifes però tothom pues, negocia eh? No, tothom... clar, al final també és una mica que t'interessa a tu clar, clar, és, és... Però bueno, si agafem la llei a la mà és, és que yeah. ningú treballaria eh? ja, la, ja, llei... ja, no, no. la llei a la mà no. Total quan costa tot aquest d'obtinglado? És <fut> pues es que una burrada. borrada Una bestiesa, és que no ho sé ah, això, el que t a dir. Jo cobrant 250 euros al, sí. al músic un esdeveniment top Jo sé, jo el que sé allò val 50.000 euros. Què dius? Sí. Tot, eh? Però tot, lo de fora al balcó... No, no, no, dins... lo de fora al balcó no, només l'espectacle. La... És a dir, quan dic... Jo ara parlo d'un altre evento, eh? Però que, per ah. nocions que jo sé vale. de, de, de preus. D'acord. Vale. Fer aquest bolo, que són 10 músics, aquest equip de so, aquest repertori, aquest no sé què, en aquest hora, aquesta data, aquest... el que tu vulguis, pots afegir el que vulguis, però només és el concert? sí. 50.000 euros pantalla de leds efectos de fuego eh? no sé què efectos somà. de fuego 50.000 euros jo fortíssim. cobro 250 els companys també si suma són 2.500 euros entre tots llavors jo no sé on van a parar els altres 50.000 però és el que paguen les empreses Uah. bueno potser estem barems de 20.000 a 50.000 eh? però menys de 20.000 bueno, però em sembla fortíssim igualment és eh? fort també sí sí però és que el que, que t'estic parlant de l'Ajuntament de Barcelona potser supera el 100. Què? No ho sé, no ho sé, però <laughs> per el que jo veig ser, i no? per el que jo conec, hi havia tanta gent allà, Mariona. El Mariscal li van fer, va fer un COVID. Quant cobra el Mariscal per fer un COVID nou del 2022? Clar, Uah. que estem parlant yeah. de o sigui, yeah. 100.000 potser em quedo curt. Ja. Yeah. Ho entens? I, I, a més a més, després suma-hi les dietes, perquè estem parlant de d'Ajuntament de Barcelona. Va venir el Miquel Iceta, va venir de Madrid. Sí. Tu et penses que s'ho apagat de la seva butxaca? Sí, clar, vinga, home. Tot això sou públic yeah. i no sé si és sou de l'esdeveniment o sou ja de que té una dieta per anar a eventos. Llavors ja no entraria. Yeah, yeah, però yeah. si fos de l'esdeveniment, mare de senyor, clar, no sé si l'evento... Jo crec que no, que l'evento no ha organitzat el, el transport del Miquel Iceta. L'empresa de Ventos no, yeah. però l'Ajuntament ha pagat l'empresa de Ventos, que, que ens ha contractat a nosaltres sí. i tal, i l'Ajuntament també ha pagat tota la resta. Clar, perquè ell pugui venir... El que, no sé tota què, la logística les, clar, de política. Doncs no? pues, bueno, pues això. Per quants dies? Un. Ni per un. Bueno, una tarda, no. No, un vespre. Saps? <laughs> És cert que l'esdeveniment aquest era més llarg, durava diversos dies. I la vet que ah. està parlant, va dir no, hi vam venir, no sé què. Vull dir que van fer més coses. Vale. Doncs multiplica. Clar, clar. Uau, uau, uau. No sé si tot era la mateixa grandària. Ja. Yeah. Perquè el, el dia que vaig anar jo, doncs venia TV3, venia no sé què. Bueno, és... Uh... Però per, per què ho fan tot això si llavors vale. no surt per la tele? O sigui... Bueno, va... bé que sí que hi havia fer... càmeres, eh? Hi havia càmeres gravant. Ara, no sé si per la tele, va sortir TV3 a les 10 del vespre, va sortir el Manu Guix cantant al balcó. Però de fora, no? Allò, allò, de de fora. allò dins, no. I et una cosa. Manu Guix i l'altra noia, que no sé com es deia, Playback. Sí? Sí. Què dius? Sí, senyor. Van gravar la seva veu, Playback. Per què? Ah. Bueno, perquè els hi devien dir. No és que l'artista... Bueno, home... Das, o dubtú molt calmano que es no, no, jo vull fer playback perquè yeah. hi han artistes que ho diuen, yeah. no se senten segurs i tal, i jo vull fer, jo sóc famós, però jo vull fer playback als meus bolos. Vale, però ho dubto a mà, o dubtú molt. Ara, el evento anava amb mapping, anavam no sé què, anavam yeah, sí, no sí, perquè sé quant, que no perquè no. És no no... que és com la... <ríe> parlant de les Olimpíades, l'entorxa no, no, no la van encertar el senyor, eh. Ho saps això? No. Va passar per radera. Què va passar, el que va encertar va ser la direcció però no va anar a dins va, yeah. anar, va passar per a darrere i quan va passar van encendre bueno, vale, doncs forma part de l'espectacle no? bueno, això de playback ja jo estic ja feu el que, feu el que vulgueu si sí, sí, uh, feliços la pregunta per què fan tot això Sí. doncs et diré com vaig dir en algun capítol que aquesta inversió aquest cost es podria millorar perquè aquí ve algú d'optimització financera i et retalla per tot arreu i yeah. fa algú inclús millor vale perquè però això perquè és política eh? en un evento privat és lo que et deia hi havia molts brics d'aigua allà no amb el logo de l'empresa que costa una pasta però vaig agafar aquella ampolla de deric i ficava este este embalaj és es totalmente reciclado no sé què uh -huh. bueno donc estan promovent yeah. a, a, a aquest Cal comprar tants brics per un desto, potser no, potser un polles de vidre però bueno, és com una manera de fer arribar un missatge. Nosaltres yeah. promovem aquesta voluntat. Nosaltres a la nostra empresa farem això en l'extrem, tots aquests diners per, per explicar aquest relat. Yeah. I a vegades és necessari fer aquesta inversió, que és bueno, que tu tens que és desproporcionada, perquè Uh, nosaltres no i ja, ja, clar, ja. són molts diners mm -hmm. però si vols arribar a tantíssima gent clar, a tot això va sortir TV3 va, to, to, tothom en parla no? és com, s'han pues, d'invertir molts diners perquè tingui l'efecte que busqueu, llavors hi ha els polítics i els sous baixes el sobredimensionats tema. que tenen que és un, és un altre tema, sí. però els diners que es gasten en un esdeveniment doncs crec que molt és justificat, per, perquè clar, si vols arribar a molts, amb molta gent necessites molta inversió lavors bueno aquest cobra més, aquest cobra menys bueno, pues ja entraríem a discutir aixòs però però sí a, a, a ulls d'ecologistes, un espectacle és llançar els diners. I jo per mi, un espectacle és crear consciència sobre la gent. i si et com més diners et gastes, implica arribar a més gent, més consciències arribaràs i més transformaràs el planeta que en el fons, és el que volen fer els ecologistes. Yeah que també, si volen fer, fer donar veu al seu relat, s'hauran de gastar uns diners i hauran de fer yeah. unes coses és com... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, si tu ets ecologista va, què fem per, per arribar al nostre relat a la gent? Sí. Va, fem un espectacle ojo, que aquest espectacle porta piles eh? yeah, yeah, yeah. ojo, que aquest Moltes espectacle piles. gasta gas i de no sé què ojo, que aquest... per què vols fer això? No no vols polles. Vols arribar a un milió de persones clar, clar, clar no, al final, sí i què direm a aquest espectacle? Oh, l'ecologia, no sé què. Perfecte, endavant. Però quants diners estàs gastant? bueno, és això, és això. Sí, I, sí. I, I bueno, endavant. Llavors ja debatrem. <ríe> en fi, ja està, hem enrotllat. Però si teniu preguntes, pregunteu-me i, i, i debatem. Jo no sé de tot, eh però jo parlo i ja està. I, i dic lo que penso i... Està que estiva, eh, teu? I, estima, i Va, Mariona, i tu què has fet? Jo he xerrat prou. Jo què he fet, mira. Per feina, que això, escolta. Jo... Um, vaig anar a veure la -ros ah, Rosalia. Rosalia. Oh. La Rosalia. He de dir que vaig anar amb unes expectatives normaletes, perquè a mi la Rosalia... Ui, ara entrarem en debat aquí. Digues, digues. <ríe> Crec que ja sé per què. Ja, ja, ja. Jo també ho sé ja. <ríe> perquè, um, vull dir, és vale, sí, la Rosalia, hi ha cançons que m'agraden, però bueno, no és una de les meves artistes preferides. Uh -huh. Diguem. Però vaig sortir del seu concert sent la fan número 1. Fantàstic. Et va remoure per dins? Vas... No, no, o sigui, mm. és, és una diosa aquesta paia. Perfecte, eh? ho ha aconseguit. És una jefa. S'ha gastat la pasta però ho ha aconseguit. No, eh? no, no, fortíssim, fortíssim. M'ho crec, m'ho crec. Furtíssim, només el xou que fa. Clar, clar. Perquè ja no és un concert. No, no, és un espectacle. O sigui, és un xou. sí. Un xou. La tia es fotia a ballar no sé quantes cançons. I que, que, que té un càrdia que no s'ofegava, tio, que jo ja em cansava de veure-la, saps? <ríe> ella aburrat, estava aburrat. ofegada, pa, ofegada. Sabies que la Rosalia va tenir un problema de nòduls, de les cordes, la van operar de les cordes vocals, va estar dos anys sense poder cantar i durant aquests dos anys va invertir en aprendre dansa i va fer molt de gimnàs. Doncs pues mira, doncs... Pues... Perquè ella volia ser una estrella del pop. No, no, doncs, pues, és es que balla, bueno... Fortíssima, o sigui, fortíssima. Sí, sí, molt bèstia, jo molt bèstia. Que bé, pues m'alegro um, Quants músics hi havia al centre? Ja. Ella Bé, bueno, ella que cantava ah, i, I quants ballarins? Vuit I d'aquests, quantes dones? Cap I bueno, No hi tinc més preguntes Va sortir ella amb una guitarra elèctrica una, cançó? una pregunta en, en quin idioma va presentar els temes? En català ah, Ja sabia també, eh? però almenys una cosa positiva molt bé, ho trobo estupendo. Català tot, tot català. Va cantar castellà, la majoria, bueno, sí, clar. Sí. però bueno, català. Va cantar millonària en català. Molt bé. Fortíssima. No, no, fortíssima. Però fortíssima. ni un puto músic en directe, ella que ha estudiat a les MOOC... Un pianista al final, l'última cançó. Ui, sí, una Colabo, una col·labo. Un pianista, cal -hi. I llavors ella va tocar una cançó, amb una guitarra elèctrica i amb un piano. Bé, m'intentis. I està. Però és que en aquest disc... A però jo aquí ara et, et, et faria el d'això... Va. en aquest disc ella, ho fa tot amb ella o sigui, ella fa la, la base sí. és la seva veu modificada sí. són palmes modificades vull dir que, llavors, potser tampoc té més a que hi una bateria fent aquest so no? Tens tota la raó tens raó quan dius vale, és que el disco està tot produït electrònicament no? doncs sí. pues queda't a casa però, però, per... queda't a casa escoltant el disco saps? no és a dir per què fa el concert? Quina, quina diferència hi ha entre un, un disco i el concert en directe? Hi ha d'haver diferència, has de d'aportar un valor. El show, Clar, però el show què és? O sigui, el show pot ser de tot. Tu pots adaptar la teva música a la música en directe i que sona igual com el disco o millor. És que de fet d'això es tracta, no pots anar... Bueno, a veure, podries dir, vale, faré el concert acústic i vas amb un piano, perfecte. Però si tu vols plasmar exactament el disco... Clar, per mi s'ha quedat curta... Jo no dic que no sigui millor que el disc o l'espectacle que té, uh -huh. però s'ha quedat curta. Podria haver-ho fet molt millor. Però molt curta més... musicalment. No, curta espectacularment. Sí! Clar, faltava gent a l'escenari. Ui, però que ella se'l menjava ella sola. Bueno, eh? però se l'hagués menjat igual. Però estem parlant de... Ja és una cosa de... Vale, potser entro amb, amb, amb ètica, moral, o de dir cap on va la música, no? és el que dèiem. Hmm, que, que, sí. que anem a valorar la, la composició i no la interpretació. Sí. i com que els ballarins han de ballar perquè de moment no hi ha hologrames Exacte. doncs eh, anem cap aquí ho veus, no? Sí, sí, no, sí, hi ha, no, ho vaig no hi ha música en, música en directe perquè perquè la gent l'és igual el canvi del ballarís és molt espectacular salts, mortals, focs, llums pantalles, leds i no hi ha ni un instrument bueno, però aquest, bueno sí, sí, no, no puc dir res perquè és, que és cap on anem però ell ha estudiat a l'Smuc no? yeah. o sigui el fet de valorar, perquè ella no fa playback, podria fer playback. No, no, no fa. I no fa. Perquè la melodia de les cançons la canvia, o sigui... Veus? I per què no canvia... Et fa el joc aquest, uh... saps? Clar, però és... i això ho valora la gent. Fa, sí. hòstia, està cantant de veritat, i a sobre està corrent, està fent té una cardio que flipes, està ballant, està cantant, afina mentre es fa tot això, perquè per no fots un tiu tocant la bateria allà que també fliparà la gent? Ja, yeah. Ja ja tant dia'tenc. Ja és, és com sumar, ha de sumar si, si hagués de relladar, ja. no li fiquis, evidentment és el que dèiem. clar. clar. O sigui, no, no, no fiquis una cosa que resti. però crec que s'ha quedat curta en el sentit de que bueno, no sé si és pressupost de pressupost, però no crec que sigui de pressupost pressupost'ha ja no, no, no, que no. queda curta de, de, de, de filosofia d'espectacle. Ara és la seva decisió no, ni, no està ni bé ni malament, cas que és la seva opinió. Sí. Per mi la meva opinió és que Tu que pots, hauries de, yeah. de posar més. O sigui, fent més. I amb més, l'únic pas que et faltava era ficar músics en directe. Ja. Yeah. Per, per l'espectacle en si, eh? Jo parlo de l'espectacle. No de valorar si toquen bé o no. Si fiques música en directe, és el que dèiem, si fiques música en directe, que toquin de veritat, no, que no facin pleba. No, no, pleba, clar, clar. No fem Telecincos, no ara. Que toquen a bateries, eh? Saps? Que no cal, llavors. Treu-los. <laughs> clar però si fiques música en directe doncs, un, un bon director o una bona directora musical que et fos uns arreglos i que la gent que es coneix els temes vagi al concert i flipi de lo, de lo potent que és anar a un concert perquè estem parlant de yeah. que anar a un concert ha de ser una experiència Sí sí. perquè si sona lo mateix que el disco i veig el mateix que el videoclip em quedo a casa yeah, yeah. opino evidentment, 3D, carniós multitud, crits, volum tot això també suma mm. l'experiència, eh? Però ella que pot, per mi, s'ha quedat curta. Però bueno, tu vas xalar, no? Però a mi m'encanta. Ah, ja està. A mi m'encanta. Molt bé, hi ha del vi que parlarem llavors... del vi o... Vull... Avui... Va, no, llavors, tens dos o tres minuts. Vull recordar, vull recordar eh? uh -huh. que el 4 de setembre... 4 de setembre. fem a solidària a Camp Morral, oh! del Molí. Fantàstic, apunteu-vos. Es pot apuntar això, la gent? Sí, sí, es pot apuntar. baremasolidaria.org Org. Orc. Sí. O si no... I busques de Morral. De Camp Morral. Sí, Perfecte. allà a de pestanyeta surts, Camp Morral. Perfecte. Genial, estupendo. Vale? Llavors, què he, fet? què he fet? Què has fet aquesta setmana del He endreçat el celler perquè bevarem-es, agosta bevarem-es... Perdó, eh, Mariona, perdó. Fa tres setmanes que endreces el celler. A veure bueno, quants és que... quilòmetres té aquest celler. <laughs> no, perquè la setmana passada vaig etiquetar i clar, ah. ara hi havia les caixes per allà les havia d'endreçar vale, llavors va. quan hi ha comandes surten caixes i llavors has de tornar com a rei a endreçar celler perquè tens espais buits bueno vale. ah. jo tinc una pregunta per vosaltres de, de Camorra però com que ens estem allargant te la faré la setmana que ve recorda-m'ho vale, ah, vale. i avui hem he regat els ceps petitons un altre cop perquè amb aquesta sequera oh clar, pobres hm, pobrets meus Tenen unes arrels tan petites que no arriben a agafar l'aigua i se'n moriran, se'n moriran. Pobres. I avui us vinc a parlar del barol. <ríe> barol. <ríe> què és el barol? B, baixa, E. Sí. Vale. És el moment en què el raïm ja ha crescut, o sigui, el, el gra de raïm ja ha crescut i ha agafat la mida assolida. Vale. En funció del que ha plogut i de les condicions ambientals per exemple, aquest any el xardoner és un gra de pèsol però un gra de pèsol petit ah, així és petit ah. no d'aquells grans de pèsols, quin pèsol no, oh, no, no. No. No. no, no, no no un pesol no, ah, no sé si he dit un altre límit okay. sí? <laughs> ah, clar, de com m'ha sonat a un altre els pesols és una altra cosa un fesol ah, és, fas... un cos. si... és... No és una cançó, però les fesol sí un, un pesolet peso, ah, per què? perquè no ha plogut molina. hi ha ah. molina bé amb... <laughs> molina. Um, doncs això com que ara ja han acabat de créixer és el moment de barolar barolar vol dir una, a començar a concentrar sucres a disminuir l'acidesa a augmentar sucres i esperar el moment òptim per la collita vale? en el cas dels negres el raïm, quan creix, tant neci si blanc o negre, és verd. Sí. sí. Llavors, quan va madurant, va canviant de color. I, en el moment que canviï de color, és en el varol. Llavors, tu agafes un gutim, bueno, veus, vas a la vinya de, de raïm negre, de la que vulguis, la que tinguis, i mires el cep i veus tots els gutims amb canviats de color. Un mm -hmm. està vermell, l'altre està rosa, l'altre està verd. Certament. I és molt graciós, perquè veus el gutim tot ple de color, sembla un pantoni de, de liles. Molt bé, Saps? maco. Meravellós. Llavors el vas tocant i aquest és més tovet, aquest és més dur. A mesura va barulant més, més tou és, perquè més madur és. Saps? Mm -hmm, correcte. I ara, pos doncs això, estic esperant amb candaletes. I més liles eh, són. Els negres, i sí, els blancs. No, eh? Sí, bé. sí. Entra del senglar. Oh! Què? S'ha usat menjar la collita? Bueno, a una vinya sí que se n'ha menjat una mica. Ah, coi de senglar. Un tret al cap. M'ho ha pesat. <ríe> o què? Eh? Oh. <ríe> tret al cap. Vinga, home. <ríe> ah, coi de senglar. Home. Bueno, bé, bé, què hi farem, tu? I... Ja, ja està? està. Molt bé, ja està? Mariona. Doncs, uh, varem a Solidària. Penseu-hi, tots i totes. Apunteu-vos. Serà molt maco. No sé, no sé, però crec que hi haurà un grup de músics suposo que... <ríe> Tocant allà un pianista estupendo, eh? Pianista <ríe> estupendo. Tocant allà, la verema per tots vosaltres. Ja ja us avançarem novetats. I, i, i què més? Ja està. Doncs deixem aquí eh, molt bé el verol. Molt bé. I jo t'anava dir algo oh, i no me'n recordo. Algo d'això del raïm. D'això que són verds i liles. Ah, sí. <ríe> <ríe> per què les prunes verdes... Per què les prunes vermelles són grogues quan estan verdes? Fins aquí el programa. <ríe> és una reflexió... T'has de rebentar el cap ara mateix. Eh? Ré, Mariona, moltíssimes gràcies. A tu, Mateu. Ens veiem la setmana que ve. Gaudeix de la calor. I vine un dia a la piscina, que estem allà a de fàstic i tu no vens mai Oi, a la piscina. Ai, que no tinc abonament. Per què no te'l Ai, perquè no estic empadronada aquí, llavors és més pasta. I perquè no no t'empadrones? Perquè no tinc factura amb un nom. Necessites una factura al teu nom? A veure, empadronar-te, sí. O algú que, que, que firmi que ja s'està vivint aquí... Pues ja que... jo. és ah, ah. una factura o <laughs> A veure, no m'ho crec, que l'alcalde sigui el teu cosí i no estiguis empadronada, tia. No, ja tia. he d'anar a l'Ajuntament, he d'anar, però... Doncs, pues, tia... Treballo quan està obert, és que clar, només van els matins. Ho he és que funcionaris, tia. Tio. Funcionaris. Doncs t'esperem a la piscina, que s'està molt fresquit. Bé, ara, que, ara, tio, aquest temps. Sí, sí, va molt bé. Piscina d'Ullestrell, eh, no vingueu si sou de Sabadell. Au, ah. bon dia a tothom, bona nit, ens veiem la setmana que ve. Adeu. Adéu, adéu, que bé.